vil vi nå. Ja, då. Og... du kaffe som om du dricker te? Uh, nej. Den är inte varru längre, vi fyllt. Jag skulle till och säga si det. Det har kort om det är te eller inte, han men han är ju uh, han måste stå till Estonia. Ja. Eh, <laughs> uh, stått länge nog till att mista smaken. Stått länge nog till att mista temperaturen, så jag tänkte jag så jag tänkte inte ha sluppa. Så det blir klaga. Ja. Men då er det bare att slå i bordet. Slå pisken, min välkända pisk i Flott, og ønske deg og alle andre velkommen til episode nummer 20, ja. som du ikke ville skulle si. <laughs> Nei, jeg hadde et ønske om at vi bare blodt bare praten går, og så, så kan det være en episode... Ja, men det episode, podi, jeg føler jo episode 20 bare går sånn, Ja. Og henne er ikke dette til å sende. Nei, <laughs> nå har vi reist langt. Nå har vi vært og sett verden. Ja. <clears throat> vi ja. vi avsluttet vel siste episode med at vi hadde en overraskelse i episode 20. Da kan vi begynne episode 20 med, så jeg tenker det er mye allerede. Faktisk, for det er... Den... Det blir jo ikke mer meta enn at det er overraskelsen, at ikke vi ikke har noe... Er, ja, surprise! Ja. Alt er som før. Ja, det skulle jo egentlig være med en person til her, men han valgte å rett og slett ikke svarene. Egentlig. Han synes ikke det var noe, tror jeg? Nei. Kanskje ikke helt kjent med uh, muligheten vi byr på? Det var jo Paul Pogba. Ja, og han jo... vi hadde jo ringt av gamle Paul. ja. Han trodde jo ikke at de kom til en finalen Nei. men det gjorde det. Men de vant ikke. Nei, eh, ingen fortjente å vinne den kampen der. Det var jo som alle andre finaler. Ja, ternikast ja, dritt. Ternikast, ja. Skal det være kjedelig, altså. Jeg skal prøve å finne noe enda dritt, men det klarte jeg ikke. Jeg synes ikke om at de spiller for å ikke tape. Nei, men det er jo det de gjenger på. De, de, de blir for nervøse, de blir for emmer ja. Nei. Derfor må jeg nære vår prestisje og alt det. Bare spill noe fotball, har det gøy å gi oss litt om å se på. Spill spil noe fotball, så vinner du vi EM, eller så vinner du vi ikke EM. Det er ikke så ja, godt ja. å vite det. Jeg skulle jo der... trene opp sånn lille puddlager. Ja. ja, du hadde sikkert uh, tatt dem til nye høyder. Ja. Jeg tror ikke jeg hadde gjort meg som trener, faktisk. Enda en ny episode uten kamera. Ja, det er det altså, vi, blir, kamera på. vi blir fort uh, stasjonære här. Jag kan ju uh, bara säga si det att jag i idag är väldigt glad för att ja. ja, det är kameran. har ju fått ekvise i pannan utan helvetet. Är det det du tror, <laughs> det är <laughs> i pannan är väl nog överdrivet för det är Det är det tror jag ansiktet mitt. Därför att du säger det är faktiskt bara ekvise. Ja. Och är sjukt ont. Visst är rynka. Jag kan inte bli såna molfunken eller sånt. Vad heter det öppna i och sånt? Musk, muska? kan inte bli der, for det för jag gör ont. Ja. Men det, det å kalle øverst på nesa For panna, det er jo raus jo... Han er så langt nede, ja, ja. Det, Jeg kjenner jo bare smerte ifra, Faktisk fra mitt på nesebeina Og så helt opp til midten av panna ja. Den er, jeg, er jo der hvor et, et godt plassert Monobryn vil skjule den <laughs> ja. For alltid uh, Jeg ser til takke med, med to dame kvise Kontra Bartøver igjen En i day of the week Ja, Nei, men det har jo noen mener Det er noe av det flotteste jeg har, ja. har jeg <laughs> Vel, det er jo om det. Ja. Skal vi skal bare ramse opp temaene våre? Kan du ramse opp temaene, du? Fordi vi har jo vi har faktisk, vi har ikke forberedt oss det vi har vært overdrivet. Vi har hatt en jævla kapp Vi gikk gjennom nettaviser, så kom vi på noen ting som vi hadde opplevd en gang. Ja. Så begynner vi bare øverst. Ja. Det er ikke alfabetisk, og det er ikke kronologisk. Det er bare, det følger, det er på arket, eller på postetlappen da. En postetlapp type rosa. Litt i stykkerøven også. Du var bare med å finne papir, jeg fant en postetlapp. Be Altså. Ja kan du bara lägga till här att jag vet ju köra detta Nej, det eh jag har inte så mycket att få om det hela själv, men jag tänkte vi skulle snacka lite om det. Ja. Og så uh, går vi videre til bombpengar. Där är ju det är ju en en ko du kan mjölke i 100 år. Ja. I alla fall några minuter, ja. så ska vi in i teknikmagasinet vart och snacka om det sista nya ankommande mobilspelet som rir uh, världen nå med, med et ett knallhårt om uh, mobiltelefonen. Vær så snäll att säga att det är snake för mot comeback. På mange måter så kan du ju se i det. Men då var ju det fel. Ja. <laughs> så så ska vi till Vännerlas centrum, lokal ja, mitt. Den den är det är ja. i alla mitt lilla mitt egentligen Så ska vi till Vikinglotto. Åh. Vad fan då rullar ner idag? Nej, det Nei, Det är imorgon. Då Ta, vi tar det när det ja, ja, ja. tar det når -lotto kommer. Ja. Så skulle du ha nog inom Kalluna. Ja, når jeg tenker om vi kan si og hoppe over det vi vil eller hvis vi håper ikke over det vi vil det Vi setter vi... en strek i parentes over kallenavn da. Kanskje kallenavn kanskje, kanskje ikke kallenavn. Ja. Vi ser se hvor lang tid det, det tar. Ja Og så må jeg innom Biltema en tur Igjen. Igjen. Har du vært der igjen? Jeg har vært der igjen og nå he. Kan jeg bare avbry deg litt <laughs> for det at du vet jo at jeg gjør også. Det er en ting som er interessant med vårt forhold For, for å se det sånn Det vi prater med oss sammen ja. Og så plutselig dukker det opp en ting Som vi visst at du har gjort De siste to dagen kanskje, eller tre dager ja. de For det er at vi sparer til scenen Vi sparer rett og slett til showet vårt Det, litt, det synes jeg er litt artig faktisk Vi mm. bruker ordet artig ja. Nei, jeg, har, jeg har ikke noe hyggelig å se om biltjema denne gangen Og det Nei. er jo kanske en overraskelse for, for mange Du er jo en, måte, en fan av biltjema Jeg er veldig glad i biltjema ja. Men nå... Du nevner jo helst når ikke det er greit. Ja, ja. Det, det vil tiden vise hvor, hvor, uh, hvordan dommen blir denne ja. gangen. Tyrefekter. Hva er det sånn, du begynner der. Du begynner der. Kan, jeg, kan du om tyrefekting? Jeg kan... Uh, ja, kan jeg om tyrefekting? La oss si du skal det er, det er nå arrangere en, uh, det første tyrefekting-showet i Vennesla. Og så har du endelig fått boka inn Jorunn Stianen som som artist. <laughs> Og så, og så er det da Nei, det er ikke så vondt av jorden Alle all de der små stikkene vi har jo snakket Har du jo aldri møtt mennesket? Nei, jeg har aldri møtt jorden personlig nei. Ikke så personlig som du har møtt henne Du har møtt henne mentalt Jeg har møtt Ja Og det ja, Det holdt Der fikk jeg jo mye info der så, så Ok, ja Men det, jeg, jeg har jo gjort noe vondt mot jorden her eller. Nei, det er jo det du nei, ja. Det du Det er har gjort mot, mot jorden Så er det du Du har gjort meg meg i alle fall Ja Ok, men så, så skal i hvert fall du være festivalarrangør, ja, Vennesland, ja. tyreffekt, tyreffekting. Festival. Og, og så har du da artisten, Neida og Jorden. Men, ja. men hvordan ha... vil du være en, en vellykket tyreffektingsaften for deg? Jeg tenker det første du må ha er jo en tyr. Du må jo en tyr. Ja. En stut? Ja, er det en tyr og er det en okse? Vil jeg tippe? For noen nei, kan være født ty i Tyrens... Tyren er jo et eget nei, tyr, hvis nei. det er jo noe underfokusere som jeg partier inntil, men, men tyren er jo en egen art, er det ikke det? Ikke art, det er jo, det er jo innenfor okseområdet, men nå kjenner jeg for en jævla tynniser. Det er rart, du skal prøve å være bestandt på noe du ikke... Ja, men det er jo det, jeg kan jo som liksom, det. så mye, så det er at ta det ut av lufta. Ja. Men er det, er det rett og slett på en okse, liksom? La oss si hvorfor, det da. Hvorfor kaller de ikke okseffekting nå? Tyren er jo et rart ord, men respekt men det er jo, det er jo noe sånn det er blitt da. det er ikke så nøye, er det der? Skal vi ta en, et pitt lille arbeid med historien, jeg håper hun fødte Tyren, han godeste, mm. vår venn Taral som var født i Væren, som skulle forklare det til en engelsk dame på tur, og sa da at han var født i, I'm, in, I'm the weather, sa han, ja. valgte han å gå for, og, og hun da, da sa, what, så, og han da satt tomlene inn til hos han, og vifte med fingrene og sa, you know, the weather, bæ, <laughs> Ja. Så det var jo det nærmeste han kom seg for å få sånn på den turen. Men nei, jeg hadde gått for en Tyr, ja. Også må du vel ha et spyd. Du må ha et spyd, ja. Du går for en <laughs> tradisjonelt sånn Torgilsen-naftig, eller eh, litt kortere spyd. Det kommer an på hvis det skulle vært eh, Matador, så hadde jeg nok valgt å gå for et, for et voldsomt langsmitar. Jeg, ja, no. jeg ble veldig klam rundt... Eh, ja, ja, ja. Uh, nei, jeg hadde, jeg hadde valgt å, å gå for et spyd, ja, for min egen del. Kanskje sånn en... Og etter det der som de brukte i førertiden, når de reier på sånn der... Uh... Du tenker lanse, du? Lanse? Du hadde jeg gått for. Jeg tenker, kanskje, kanskje, en sånn jeg... meter lang lanse. Jeg hadde nok ikke nøyd med fem meter. Nej Jeg hadde nok hatt sånn en... Hatt noe avstand til oksa. Ja. Flaggstang, kanskje. Flaggstang. En spikk av flaggstang. Uh... Nei. Ja, så måtte jeg hatt en, en stor plass da. Og litt tribuner og litt... Uh... Mosemond? Ja... Uh, altså uh, fotballbanen her i, ja, ja. i Høgge da? Uh, jeg skulle ta og si det, det vet jeg jo, men det er ikke alt som vet det. Uh, kanskje tyreffekten på Måsmonen? Jeg tror ikke, jeg er ikke så himmelig begeistret for tyreffekten sånn i en punkt, så er, jeg, tror ikke, <laughs> jeg, jeg tror ikke jeg hadde stått i spissen for det i gang, men skulle så jeg først klart da? da? Så jeg stått? Nei, jeg tar det opp da, fordi at du nå har jo... Jeg er jeg enig med den grunnen til at du spør? Ja, jeg spør jo. Fordi at dyrefekting, det jeg har sett på bilder da. Kaffen var en og kallere. Ja, det var har sett på bilder er at du må klede deg som en skikkelig klån. Matador. Ja. Og så øh, skal du først henge noen masse kroker på, på en stut, ja. som skal liksom prøve å ta dig Ja. Og så, øh, ta dit, og så skal du ta sverdet ditt, og så skal du kile det ned i nakken eller mellom ryggvirvelene på där liksom alltså skulle blanda då och så ner. Och så har det. Ja, efter vart. Du skal du ska se den också ja. lite først. Ja. Men så skedde det då något i rätt färdighetens tecken och namn. Ja, för några dages sedan, var okay. var där Oxa fick sista sticket. Sånn Vad heter? <laughs> Emelie fick ta vargen den. Ja. Och det gick utöver en 29 gamal uh, dyreblagger av ja. professionell art slash motador. Ja. Så nå har jo världen varit skeptisk till konceptet tyrefekting längre tid, men ikke så skeptisk att det... Pamplona väl, är det kört för. Nej, men alltså det är världen så, så der er det ju nog en man mindre. Är det Pamplona og, det hette? De det er kanskje, ja. jeg tror jag någon där är oxe och tomatlöp där. Jag vet inte. Det är det kanske. För det dröm släpper liksom bara oxe ner det Pamplona? Är det det byn hette? det det. Vi fick vi det sån så. Jeg blir litt forstyrret på å si ja i øret her, av ordet Pavlova. <laughs> det, du kom på kage. Du kom på kage. Eh, Lars, jeg tror det er... Ja, jeg, på, nei, jeg lar, lar Kong Haakon ligge. Ja, for du fant jo faktisk fram, og vi måtte jo rødde litt, da, for hadde jo, vi hadde jo stod i en sofa bak et, et forklet. <laughs> vi har hengt opp noen noe duk. En del duk som vi kjøpte, som du betalt med mindre penger for, nei, kan jeg, jeg <laughs> I alle fall. Jeg, jeg slapp unna meg mindre enn sånn, uh, deg. Sånn. Vi kjøpte akkurat liv med stoff. Så fant vi det at for å gjøre enkelt, så tar vi like meg hver, og så, så gjengde vi til kassa, og skal betale. Og du betalte, ja, noen halv 18 tror jeg, er det jeg. Så jeg tenker jeg fikk jeg veldig rett og slett litt sånn en trodde nok at hun, hun dame så for seg skulle syes toga. Hun trodde sikkert bare at du hadde tatt, sånn at du skulle passe det, og så hadde jeg tatt det du <laughs> skulle Han har jo mer enn han. Tenkte det sikkert. Så ventet jeg opp med å betale mer. Ja. Det som var greia var at min bror uh, har jo kjøpt seg leilighet, gatt la meg det. det. Um, han skulle ha en soffa mm. som jeg hadde stående hans. Med det jeg stabla. Og den hadde vi gjort en jævla god jobb med å stable der. Du stabla den Det er vel den som jeg stabla den sofaen. <laughs> uh, det var jo et kav ud av helvete å fan han ud igjen, faktisk. Uh, jeg blødde jo fra albønene når jeg var ferdig. Men uh, vi fikk han ud. Men til en gjeld så så jo helt jævlig ud inne. Ja. Så vi måtte rette litt i det. Og da dukker var... det opp en gång Håkon En kong Håkon som hadde, hadde, var det blindtest vi hadde? Ja, vi hadde vel en sånn Vi hadde bare en test En konfekttest her ja, En, en synstest, ikke en synstest En, en C-test, men vi kunne se og hadde en test Ikke blindtest <laughs> <laughs> ja. uh, Den fant du fram igjen Det er jo kjære all verden Jeg den, var helt god Det var ikke noe med den Det er en kjokolade som jeg lå i månesvis. I sin eske, i emballasjen som Ikke i plast liksom, ikke i vakuum Nej men, men den har ju ligget i esken. Hadde, altså, aldri, holdt, men den var fin, en aldri spist en som jag luckade med var vinner nuggat aldrig ätit en chokladsmadlog i mer än 2 timme ute. Nej, jag är ju lite rädd Ja, ni förter det och spiser det som dukar upp. Ja. Men okay. turfektning då. Turfektning. Vad du om turfektning? Är du... kan inte syns nå om det alltså. Nej, har aldrig satt mig ner och sett på det liksom för att prova få av det alltså. Jag syns ju på den punkten att det er, det är inte det är inte grejt Nei, for la oss kle på oss... Uh, Matadarkosvimmern vår. Dyreomtanke-drakten vår. Dyrevernsdrakten vår. Også. Ja, veldig, jeg vil ikke strekke det hele dyrevern, for det så radikal er jeg ikke. Men, men, men jeg synes ikke om dyreplageri på den måten. Sier du, jeg fikk faktisk en henvendelse her forleden av en person som hadde hørt om du og, og rådier ditt meg, meg, og, og pungen din. Gjort du og jorten og pungen, ja. Ja. <laughs> uh, det var jo litt spesielt bli konfentrert. Altså, jeg skal bli konfentrert med det, det er jo, det er jo du som har dig det der. Jeg ja, men... blir mye dratt ned i sammen. Vi ses på ja, ja. som samme, <laughs> samme presentør. Ja. Eh, så du har jo faktisk skutt en gjort. Mm -hmm. Gjennom rævaudepungen. Ja, ja, med gevær. <laughs> med gevær, faktisk. Eh... Jeg har bildet av hodet her nå. Det viste jeg deg, kanskje? Ja, det gjorde ja, jeg. Ja, jeg viste deg ja. det. Du, får... du har ikke fått til hjem, vel. Men du er det, det, det på vei. Det er, det er der hvor jeg bodde før. Ja, det er det så där blir det hämtat ifrån 12 vesene, eller matförsynen på Gärdeholm. Är nog ett gjort det hur färre i ja. sitt inventar. Um, ja. men i alla fall så gänger du ifrån skyda en gjort genom rävar ur pungen till Oklebodde, inte dyra värnkostymer, men men dyra eh dyra alltså dyra i motståndare då. Uh, ja, det, det må vara lov. Det må vara lov. Ja. Ikke kalle meg sånn uh, Nei, lærhane ikke, jeg, det, for det da Hvis jeg hadde skutt deg i ræva og utgjennom på min Hva hadde du kalt meg etterpå? <laughs> Nei, det hadde jeg ikke syntes noe om, tror jeg Nei, nettopp Vil du, vil du sagt at jeg hadde plaget deg? <laughs> rett <Ja>, og slett <laughs> Men, men jeg, det var jo for å morde deg <laughs> Yes, den roder du rett i land <laughs> ja. Ja, ja, men det er greit Okej. Okay. Ja, så då stryker vi den kan jag ta på Ja, som bare. du ville til till bondsmatt missilskrontråd. Det, det sys inte någon dyr fiktinge. Ja. Bra att han blev dävad, han är full. Ja, tummel. Tummel rätt när faktiskt. Tummelkast dritt på dyr fiktinge. Tummelkast dritt. Rätt när. Rätt när med den. Ja. Okay, så näste, jag fick ju inte streka i över den. Nej, det var, var, var dåliga pennor. Ja, jeg Du hade du var pan pan på hålet med jag heller. Jag vill ju nö på vi hade ju en Okej. Uh... Vi er jo bereiste mennesker. Mi mm -hmm. i godnyheter.no-redaksjonen hadde jo da, vi skulle sende ut uh, en representant til å delta i EM og se et par forhold og kamp i EM. Ja. Uh, Etter et, et, et, en liten diskusjon så ble det der. Ja, det er ble... jo. Som reisten der. En, en lang helg Skagen. Ja, du gjorde det. Uh, ikke så lang i gang. Uh, skal vi begynne med Skagen, eller? Hva vil du si om Skagen denne gangen? Jeg, jo, hva kan jeg si om Skagen? Ja. Uh, jeg kan si såpass at en sykkeltur til Skagen... Men, er... men ta det litt mer fra starten enn som så, fordi at øh, folket er jo nå relativt nysgjerrig på hva gjør man i Skagen? Altså, Jeg skal, da, til, å si så Jeg skal i... til å si det, en sykkeltur til Skagen, til de av de som blir invitert med på det, øh, si ja, men, men nei nej om det. Det er jo et fylle kalas fra mm -hmm. A og rundt igjen, A til 9. Ja. Det ska vara var ju vi hade fri fredagen for jobb. Mhm. Mm Droschjan kom och hämtade oss med och min bro. Uh, vi var et fölle på med 13 styck tror jag. 13 styck var det. Ja. ja. Droschjan kom och hämtade oss 10:07. Då fick jag första pillsa i näven. Och så var jag egentligen full i 50 timme. 10:07, alltså 07 10 eller 06. 06:50 blir det ju. Nu måste jag räkna liksom konstklocka. Så jag blev egentligen full därifrån var 50 timme mm. framöver. så du blev full på första ölen nu? Nej, jag är ju jag så lidat <laughs> att jag inte jag tål ju ingenting. Jäkemtung öl då. Jäkemtung öl. Ehm, nej där men uh, omtrent därifrån. Jag brukade en u only summa pengar. En <laughs> virke. Vad var det? u Only. U only ju. <laughs> det är du då, det är du då. så du only. Mm -hmm. det er helt forferdelig, så er det jo arbeigelig. Da er det jo langt til å kjøre. Men jeg har brukt faktisk en arbeigelig summe penger, for mm. jeg, jeg tør ikke si en gang hvor mye penger jeg brukte. Det kan være folk jeg kjenner som... Det var her. over 200 kroner, ja. Det, det var litt mer enn 200, ja. Mm. Uh, jeg burde jo skjønne tegninger. Jeg hadde dessvidere 1500 kroner. Og snudd meg. Og så de uh, domkirka i Kristiansand godt, kan jeg se, vi hadde snått, uh, vi hadde ikke kommet ut av sier seg altså i gang, faktisk. Så ja, det røy en sinnssykt summe penger. Det dreier seg om det, du kan ned til Hirshals, og så er det bare, der stender Skagen sykler du leier, gir sykler, de kaster på deg sykler, når du trøer går der, og så er du, vi Skagen, om vi sykler bare til Tverssted, uh, noen oss. Mm -hmm. Det var jo et knippe i vår gjeng som ikke kunne gå i gang vi kom til Tverssted. Sykler til Skagen er fem og en halv mil, sykler til Tverssted er halv andre mil, du kan jo gjette hva jeg foretrekker 0 uh, mil. 0 mil ja. Eh, uh, nej, men så krossat väststad. Och uh, tog det raske därifrån. Ja. Under så blev vi sidan spänd pub uh, som hette Greens. Mm -hmm. Greens i Skagen, väldigt solid pub. Det var det et band som är per dag starta och jag kan inte ihåg vad det hette för Um, min bro och fick man så kort ifrån det for mig tänkt mig skulle få dig till Norge där och då tänkt med mitt, det i ett och annat med ströga den tanken och sluta den handen ifrån oss <laughs> skulle være agenter Vi skulle være agenter ja. det var en vän ble... som mig ingen det vi skulle bara hade på fest egentligen. Ja. Ikke. Uh, så långt har det inte blivit nog. Men i alla fall så sad mig då på en pub detta highway sagt är klart att gå och spela in en live video på från skogen. Eh uh, vart på tenkt litt over hva gøy det egentlig var å gjøre det, uh, men det var noe så jeg, jeg, jeg har jo sett og mange visninger jeg har hatt på de, filmene, på, på de filmene så er det mulig at noen har hørt historien før men i alle fall så satt det gjenværende på den puben til slutt og rest der, uh, abortfølge var da meg, min bror og det var bare oss faktisk mm. så sa han til meg at er ikke det hun du kjenner så kikket jeg bort og så var det akkurat jeg de som satt seg med ryggen til så sa jeg var det Nei, ho, Bendik, du hadde pratet med deg i sted. Så sier jeg, det er det, jeg gikk med. Så gikk jeg hen, lurte meg opp bago, tok tag i baga hodet sitt, masserte og sensuelt baga i randet, mm -hmm. sto meg i alle i hånda, um, hos mulighet. Hva, hva masserte du med? Du masserte med hånd og med... Nei, tommelfinger og langefinger. Ja, ok. Så du brukte ikke to, to lem? Nei. <laughs> det, La jeg jeg ikke brukte... slampen på, på nakken der, jeg altså? Jeg brukte to fingre, hvis jeg skulle si, men jeg... Uh... I alle fall, man sier at det er jo godt sensuellt bak hørene, og hun, Ben Nikte, snudde Men det var jo ikke på Nikte som sa der. Nei. Der så jeg i ansiktet på ett vilt fremmed menneske. Mm -hmm. Og hun Hoppå, gjorde det samme. Jeg... Jo, jo, selvfølgelig det samme. Hun var nok... Du var nok, nok... <laughs> mer fremmed <laughs> enn... <laughs> ja! <laughs> du hadde jo blitt kjentende på nok... en måte. Jeg vil nok få bli mer fremmed for resten av livet hun, en... en hun vil du få med. Det eneste, jeg ble så jævla paff og forstøkt og pinlig berørt, for dette, jeg, var ikke, jeg var ikke liksom der sånn promillemessig at dette bare var gøy. Jeg var bare der at dette, nå har jeg farmen hos denne med begge knedene i salat her. <laughs> det jeg fikk til var, jeg sto der kastlig med hundla mi, jeg fikk bare gjedde og et lite smil og et nikk, og snudde rundt på helene, og så gikk jeg tilbake med min mor, som da selvfølgelig lå nede i sofaen og lå, ja. holdt på å vi var hjemme i to, mellom to og tre i gang, tror jeg. Klokka syv morgen etterpå, så var vi i gangen og så gikk det gjett faktisk frem til fem neste morgen. Ja. Det er Skagen-tur, uh, altså, rett og Det, det er... blir tungt. Det blir tungt? Jeg var dårlig på søndagen, mandagen, tirsdagen og onsdagen. Mm. Torsdagen klarte jeg faktisk å melde meg på årets neste årstur, for års <laughs> da begynte jeg til å bli bedre. Da begynte var, Alzheimeren å slå til det. Da begynte jeg, ja, den, den velkjente. Neida, det er selvfølgelig fryktelig gøy, men det, det kostet uordentlig mer penger, og uh, var veldig vondt etterpå. Ja. Men, du din helgegris som ble sendt til Frankrike. Ja, noen av oss det. Noen av det. Du skulle jo gi statsrapport. Vær så god. Ja, øh, ja det er jo så mye å si noe om at øh, fotball er viktigere en livet og kjærligheten. Det er jo ofte, ja. Ja, ofte mm, sånn. Ja. For så vi må faktiskt bare legge fra oss den här tanken om at ikke Norge ska med i noen mesterskap noen gang. Om det så er uh, Royal League vi skal være med på. Få uh, få alle, alle med på samme dager att for at ja. det å reise på mesterskapstur. i Gøteborg, kan si. Det er veldig gøy. Det er veldig, veldig, veldig gøy. Ja, helt sikkert. Jeg, kan jeg tror det er gøyere hvis du har en hest med i, i, i rese för det att vara helt rätt. Ja, her, vi var så var vi vi heide på fotbollen som det heter då. Ja, trodde du? Det trodde jag. Vi sitter på väg in mot England-Island-kampen. Ja. Og blir spurt om om vem vi hejar på. Ja, mest, mest isländingar på den bussen vi sitter på. Och ja. lurer dem på nej, så vad tror ni, vad är det som kommer från nästan samma härkomst som oss, ja. fiske fiske, ikväll? Ja. Men nej, alltså vi måste vara ärliga och säga si vi på papiret så ser jo England ut som en mye større eh, seierskandidat her. Ja. Eh, vi håper på god underholdning. Det var jo, ikke mange, det var jo ikke mange som, eh, som stod og gappte navnet til, til David heller, for han to fremslinger og stod det til bakken. Så det at, eh, sånn er det noen ganger. Ja. Så, men, så vi, vi, vi var jo egentlig, trodde vi da, at vi var mer sånn at hvis Island rundspiller England, eller hvis England rundspiller Island, så, så er vi der for underholdningen også. Yes. Men <laughs> så går det da 1 minutter, 2 minutter og 3 minutter straffe Ja, straffe til England Og den reaksjonen som jeg fikk da Det er den som fortalte meg hvilket lag jeg heide på ja. For jeg ville ikke at det skulle være noe straffe til England Etter 3 minuter. Men det, det var jo et klart straffe Selvfølgelig ja, Men du var jo enig alligevel Jeg, jeg synes jo ikke noe om det det, var, Nei, det peker vel mot retning at du hadde litt islandsk lø Jeg hadde en, <laughs> en liten forskjellhet for islandsk seier ja. der Og gleden var jo stor Iblant oss da det gikk nøyaktig to og et halvt minutter, så stod det 1-1 på tavla. Ja. Klemte du meg da? Eh, det jeg hoppet og spratt. Du klemte ikke? Nei, jeg ingen. Nei, for det, det gjorde jeg, se du, når jeg var på holdt treffa en gang. Mm. Uh, og da snudde jeg meg da mot den svenske. Husker jeg, United Skårte var mot Tottenham? Det var en 3-1. Snudde meg mot svenske, som mm. da tok tag, han sto i bag meg, er god litt høyere enn meg. Ja. Så jeg, jeg ble liksom stående mot navnet han Men det, det han gjorde da han, han løftet meg rett og slett opp. Han tok tag i meg Så i det han løftet meg Så tenkte han at Nei, du må ikke gjøre dette For jeg er jo blytung ja. Men mannen løftet meg rett opp av bakken ja. som, Kjærlighetens skulle... kraft Kjærlighetens kraft ja. Problemet var jo bare det at Det sedet som jeg tidligere hadde solet på mm -hmm. Det gikk jo opp Det er jo sånn flip-sedet det, det, mm -hmm. det gikk jo opp Hvorpå det nå er det å ramle ned igjen. Så skrapt jo jeg leggen Hele leggen Langs det sedet da hadde jo hatt en epils tror jeg hadde at tenkte for for i forholderte <laughs> jeg hadde sett dem mulig jeg sett en, det jeg forbi ja. uh, så jeg kjennt ikke smøt det etter hvert så begynte å kjenne at det skjedde i tanning medlegget som då viste var, vist, var fulle blå ja ja skapt opp hele leggen ja ja så fikk fikk et fransk skrubbsår som det heter ja men ikke på stadion det var på stranda ute på ja ja sto meg det viste du. men uh, så so kult nei det var jo alt ganske ordentlig det faktisk ja. skrubbsår på kne det er man tydeligvis aldri for gammel for å, ja, man passe seg for for å ofre seg 100%. På, på, det er strandfotball Strandfotball, jeg mente egentlig strandfotball Det er bare sær bitfotball <laughs> Det er jo mer naturlig Men ja. nei, så, så vant i Island da Rettferdige i den seira Ja, altså Jeg vet ikke hva Nå er det begynner å gå litt tid mellom da og nå Sånn at det, ja. liksom Euforien roer seg litt ned og, og sånne ting men, men det å være der og oppleve det Jeg vil si at det var gøy Jeg vil si at det er noe jeg Jeg kan, jo, jeg kan selge ganske mye eier For å få lov til å reise tilbake i tid og oppleve det Jeg kan du bekrefte at du var, du var litt mer euforisk Når jeg pratet om deg like etter du var kommet hjem mm. uh, Det var du absolutt uh, Så du har kos i hvert fall mm. Det er viktig Virkelig ja, Men det er bra, statsrapport fra Frankrike, statsrapport fra Skagen Sånn er det når vi sender ut på tur Steffen ja. fra Frankrike, F.R. Skagen ja, altså, jeg hadde jo ikke reist til Frankrike hvis ikke det hadde vært noe fotball-alibi der, for ellers, for exempel jeg er jo glad i bifta. Ja. Bestiller jo uh, da en om dagen, minst. Det må jeg ha. Ja. Og du får den jo sånn standard fransk, og det er jo svidd på, i kantene og, og rå inni. Fantastisk. Det er jo fannske å være sted. Nei, men det, det er forskjell på det er så, rå inni ja, det ikke, og ikke... Rå, kanskje, og ja. ikke eller, altså, det? Du har jo graderingene, du har medium, og så har du ikke medium, og så ja. har du... Altså, selv om... Det er forskjell på å ta en biff fra kjøleskapet og sette den på tarreken. <laughs> altså det å ha den litt i panna er jo gøy nok. Ja. Når jeg elste ikke biff ja. da, så har jeg gjerne den allerede romtemperert før ja. jeg begynner å den. Det ska du jo. Det skal man jo. Ja. Det er ikke alle som har lest den boka i Frankrike. Mm, nei, det er litt dumt når du viser du er kokk og ikke kan det. Mm. Ja. Den froskelår og snegler og sånn, det har du kontroll ja, det på. Det prøvde allerede. jeg allerede. Jeg var jo i Frankrike i, i fjor. Jeg spiste ikke så det, men jeg, jeg er jo glad i blåskel. Ja. Uh, det spiste jeg en del da, faktisk uh, det jeg likte best med hele Frankrike var det at de serverer pomfri til alt ja, pomfri fikk jo uh, en del av pomfri til blåskjeld ja. uh, spiste jo en det var jo en, jeg husker ikke den restauranten det, heter, det var en sånn kjede, som er, de er jo veldig kjente McDonalds nei, uh, de er jo veldig for, for blåskjeld da uh, på du åpner en menu på 6000 sider med bare forskjellige blåskjeld varianter. Jeg så jo bare med egen... Det skal ikke stå som... på fantasien, skjønner jeg? Det Nei, jo... men det, altså, jeg åpnet opp den menyen, så det bladde litt, og, og der lyste det opp som et lys i mørket. Mørke, ja, det var det beste jeg kom på. Um, og der stod det da blåskjell, bacon. Blåskjell og bacon? Det kan jeg være med på. Det var jo, jo blåskjell kokt i krydde i, i med bacon oppi. Det var helt fantastisk. Og der så det jeg slurpa i med dette her, og jeg den beste ølla er til du selfie, eller? Nei. Jeg slurper i meg dette her, og fikk faktisk den beste ølla jeg noensinne har smakt i mitt liv. Kwak heter den, med dobbeltøy. k w Belgisk, tror jeg det var, hvis jeg ikke husker helt feil. Hvor det er sånt ut, ja. Det var veldig god. Litt sånn teile-øll smak, nesten. kan godt være til om det, men veldig, veldig god i hvert fall. Ja. Eh men alltså, alltså Frankrike? Nej, ferieland. Nej, finns det. er är dyrt. Ass. Det är dyrt och där där är alternativ alltså. Ja. Jag vill i långheliskagen och <laughs> ta Ja, men nej, men med fotbollen som plaster og magnet så så så ja. får du ordan del. Jag har ju också jo... där vill vara fler du vill vara aktuellt för fler å reise til Russland om ja, et par år til. om et par år, ja. ja. Mm. Og så kan det jo hende at man begraver alle prinsippøksene man har i, i skogen, og tar turen til Katar også, i, er det 2022? Ja, um, det er nok større sannsynlig for at det er god nyhet at det er å sende samme representanter både i Russland og Katar. <laughs> uh, ja. det er jøst da, det, tiden vil vise. Kanskje vi reiser begge to. Kanskje vi reiser begge to. Kanskje vi reiser begge to. Det finner vi aldri ut. Nei, det <laughs> kjenner i hvert fall. Nei? Nei. Så da hadde vi bare med til noen bompenger? <laughs> Helt vi snakket om bompenge, Det var jo, jeg tror det, jeg tror det kom det hit. Nei, vi gjorde egentlig ikke det. Det, var vel, det er vel egentlig, er det ikke Høyre som har fått uh, pryl? Mm -hmm. Faktisk, for det er at når man har aldri betalt så mye bompenger som når Høyre lov til at det skulle like, så det er nå er på pukkelen. Ja, det er lett da. Hæ? Det er en nydelig ja. ja, reporter-ammunisjon. Ja, fordi at det er, det er kanskje ikke så mange nyheter å skrive om ellers. Nei, men så tenker jeg jo at det, det er litt... Jeg er jo ikke glad i å ut folk. <laughs> jeg gjorde det, men jeg, men jeg tenker som så at jeg, jo, jeg har jo litt sansen for, for Høyre og de av partiene, altså, rett og vis. Men uh, de kan ikke stå så lov. Nå skal vi få slutte på bompenger. Bompenger, det er noe jævla dritt også. Mm -hmm. og spesielt, spesielt FRP var jo veldig på dette her. Ja. Også ferdig tag i roret på båten. Och så seglade vidare. Ja, det verkar jo som om att att det roret det har någon sånne det är inte 360 graders möjligheter för att svänga her. Nej, då har du vel... inställningar. Du har en grad till vänster och 1 grad till höger. Slår det mer ja. som da? Ja, men det er litt med, det är lite det är lite mer som stannar i som stannar i opposition. Oppositionsmänsklig är kanske det värste sorten människa vet. Det er jo lett å sitte der og pirke. Ja, og pirke. bare å sitte og sparke oppe og ikke, ikke tenke på noe så Det, det, det har jo, jo FAP i aller høyeste grad gjort. Og sikkert til dels Høyre jo. også. Og så har de pratet om bompeng. Og så ferdig jagger meg et tag i det råret, som sagt, til, til skuta. Og så ser de det at, nei, ok. Vi må faktisk ha bonde i båden, ja, for oss å seile videre. Vi må mm. ha seil. Vi må ha ditt, og vi må ha datt, og ting må spille ut. Og en politikerlønn, den kom jo ikke fra Ingested. Den Rengested. kom ikke fra Ingested, nei. Så... så uh... Nei, ja, men skulle hva tenker jeg, du nå da? Jeg tenker kanskje at jeg skulle jeg skulle faktisk burde i Nordkorea. Ja, i det du kom på tanken og sa, sa det høyt så fikk du en ny tanke som sa at det kanskje ikke, du skulle være likevel eller hva det? Uh, ja, jeg kan godt si at jeg kunne burde i Nordkorea men jeg mener det ikke. Mm. For det kunne jeg ikke. Nei. Det kunne jeg ikke. ha det på deg? Nei. Uh, inte, du er ikke? Det er ikke Bjørn Andersen Hol. Jørn Hol og Jørn Andersen er noe de Jon Andersen er fotballtrener, ja. ja. For det nordkoreanske landslaget. Det er viktig. Det er helt fantastisk. Det må han jo... Uh... Det er helt fantastisk. Men jeg tenker som sånn at... Det er at, virkelig farlig da. Du må jo de ja. vant jo de EM her om dagen, så ja. De vant EM. Det er ikke galt. Det Nei. stod faktisk i samtlige nordkoreanske nyhetsplattformer. Nyhets, uh, ja, det var det. Ja. Fint ord. Ja. At det nordkorea vant EM. Ja, det är sjukt imponerande. Mm. Ehm. Um, nummer 1, de är väl ske mitt i Europa. <laughs> nej, inte helt på kanten eller? Nej. Nummer 2, de var väl lika med heller. Nej. Så då är det väl för imponerande att vinna. Det står mer imponerande. Det är väl faktiskt ingen av de som spelar på nordiska landslag som har varit i Europa någon gang heller, så det kan inte liksom ta mig sig den. Eh, uh, nej. Men tränar de så kommer ju Europa. Det gör han. Og dermed... Ja, da, da vant de igjen. Så lett er det. Så lett er det. Kunne kun kanskje på din Nordkorea. Ja, det... Kunne smykket meg med... Nei, jeg kunne ikke det. Tror de, de har jo ikke merkt all noe sånn. ikke... Nå er det jo... Hvis jeg husker Men... rett da, så spilte Nordkorea med... De, de spilte i fotball-VM i 2010. Ser du det? Ja. Der spilte de blant annet mot uh, Portugal, gruppespillet. Uh -huh. Den kampen tror jeg de tappte 7 eller noe sånt nå. Ja. Solidarisk. Ja. Så det jeg har hørt av den kampen det var at det var den første kampen det VM bestod av og den vant jo Nordkorea ganske klart. Ja, for de vant egentlig 71-0. Ja, de vant på 7 da. En, sånn. <laughs> det, ja. egentlig da, men nei, men så var det da det laget som da slo Portugal, nei, slo Nordkorea tydeligst. som også vant VM. Altså, ja. Ja, ja. Nå, nå begynner historien å Ja. snurre seg sammen der. Ehm, ja. Men det Nei, Nordkorea Nord er et kapittel for seg selv for si det da, så er bompeng og Nordkorea Det er ikke langt fra hverandre Bompeng og Nordkorea ligger hånd i hånd eh, Rett under kisten ja. okay. sånn okay. Men eh, bompeng er tommel ah, Jeg synes jo det er gøy At vi finner oss i det Men jeg har kjørt eh, noen bil i Frankrike I noen dager Og det er bompeng er der også oh, yes. Og der har de et det? annet system Ja Där har du som så du du körer in på en sån här bomring så drar du en lapp ut av en sån automat. Ja. Och så är det olika måter att och förlate denna på. På på okay. alla du förlater den här så är det en ny sån post där du då skjuter det kortet in igen. Okej. Okay. Och så det finns det händer som kö för mig. Ja, ja, det är lite kö akurat eh uh, det är inte någon vi varke där i i presstidarna då. Det är trafiken akurat ruschen. Ja, ok. Men den er ikke så smidig. Autopass er for... De reklamerte litt for det. Ja. Ikke akkurat det, men sånn fransk... <laughs> <Ja. Autoppa> Autopass. <laughs> Le Autopass. Hvordan gikk det med fransken din forresten? Jeg, jeg, jeg må jo innrømme det at jeg studerte ikke hardest uh, på slutten der. Nei, for at, jeg vet jo en kompis av meg som uh, jeg var i Budapest med en gang, han hadde gått på spanskkurs? Ja. Uh, apropos. Apropos spansk og, og Budapest. De prater jo med spanske unger. Nei, men det, det som var greia var at han hadde gått på spannkurs og pratet veldig mye om det Han faktisk nevnte rett før vi kom inn i eisen. Mm. Og der ble vi stående sammen med et par spanjole. Ja. Og min gode mann, Remi, flydans engelsk. Ja. Flydans engelsk. Nei, ja, men han dro til det. Han spanerte litt engelsk på dem der. Spanerte en haug med på dem. Så, så money well spent, med Veldig bra. Ja, det, den fransken som jeg skulle lære meg, den var jo gratis da. Ja, ja. Men den var jo også, jeg oppnådde 11% flyttende i fransk i april. Og så stoppet det der. Ja, for den løgte jeg, den jeg litt Ja, det er litt den der at du er litt i sonen, i flytsonen, og så ja. dabler det litt av, altså. Litt etter litt. Ja. Men det det. selve verktøyet Duolingo, altså... Ja, jeg lastet vel ned det. Ja, det var jo uh, litt så bra. Det er det som jeg tidligvis prøver å lære meg. Ja. Uh, det er nok litt mer populært å lære seg fransk enn en kroatisk, ja. Ja. Så det var inte så imponerande syns jag på. Jag köpte ju faktiskt en app till nettsum av vad mm. det rätt i någon gång 2000 kr. Det är helt sant. Det är helt sant det. det var värt Du kunde köpa det för 1500 kr. Ja. Ja, Men du gav på lite extra. Nej, det är ju jag tipsar ju. Nej, det det är ju rätt att vi kunde köpa hela appen det var som sånn 30 episoder alt tant. Mhm. Mm ja. uh, alltid ett 1500 kr. Man jeg valgte å kjøpe litt et lite, så da havner jeg på, jeg tror jeg på rundt 2000 trykker. Ja. Så sånn, sånn gikk det for sig. Jeg er jo et økonomisk mehe, tidligvis. Det er flere av oss. Det er mange av oss. Det er det. Um, jeg tenkte vi skulle nå ta turen inn i teknologimagasinet vårt. Jeg gleder meg som en unge. Ja. Nintendo. Uh, ja. Har sluppet oh, ja. et nytt uh, mobilspill det var det, det er ikke sneik altså. Nei, nei, nei, nei. nei. Det, dette her er et, det er et sånt spill hvor at du um, telefonen din er et slags bindeledd mellom den ekte verden og spillverden. Det har jo vært lenge. Ja, men nå er det sånn at jeg trenger ikke trenger å gespe meg en gang. Nei, det, det var ikke meningen faktisk. Jeg, ja, du, du, du, jeg har jo på jobb i det, vet du. Ja, det har jeg hørt om. Ja. Hej dag, faktisk. Ja. Hele dag. Og da, det du gjør da, du laster ned et spill som heter Pokemon Go, hvis at du er glad i, i, i Pokemon. Og så Nei, deltar jo, du nå i den, da, i den største spill-hypen som har vært siden... Snake? Eh, ja, siden Snake, vil jeg tippe. Ja, skal du det? Konseptet, etter hva jeg har klart å oppfatte, er det at du, uh, du kobler... Den, den, den, spillverden er mm -hmm. den samme verden som du bor i. Den er koblet opp Google Maps. Okay. Og så rusler du rundt i nabolaget ditt, og så skal du jakte på sånne här pokémon. Um... Ja, hvis du tror det var paranoid fra før, så kan jeg bare uh, <laughs> si at en ny æra av paranoia er nå tredd inn i livmorgen, jeg har tatt på seg. Si. <laughs> ja, der, der kan det slå seg til ro. For, for det, det folk gjør nå da, er jo det at, det, ideen er jo at folk må ut og tusle, og tar med seg telefon og glaner ned på den, og så ser de da et kart på telefonen sin, ja. Og så ska de da liksom bruke den informasjonen som er på det kartet til å forholdsette Det, det, er, noe, det er ikke så nye Det høres jævrest Jeg har aldri hørt om dette i gang Nei, internett har jeg brukt en del tid på siste, og der ja, ja. skjer det en del og, det, det, og visse steder er det mer populärt å gå på jakt enn andre steder okay. Og det siste nye nå er det at det er veldig uh, mye godt å hente i et holocaust-museum i, uh, i Washington å nei, å nei. <laughs> Så der nei, møter nei, de opp Altså, alle man alle, med sin telefon i hånda, og gå på jakt, Bland uh, minnesmerker til uh, hei, hei. jødenes uh, vonde minne på 40-tallet, ja. <laughs> og, og folk har jo også uh, brukt en, en eller annen i det spillet til å lokke folk ut i uh, om kvelden, Ser Se jag? Ja. I rest my case. Ja, yeah. <laughs> resten gått nu for at de att fördi folk långt ut i, i, på parkeringsplatser i litt. Litt Du trodde kanske inte bakater kunde ha stora på parkeringsplatser, men det kan ju de ha i alla fall på natten. Aj der aj. Och där väntade ju ramenarna. Och tar för sig. Men så mitt tips nu är jo det att kjøpe aktier i Nintendo. Oj, för Detta här vad var det ett öde de lanserade det spelet här som ökade eh marknadsvärdet på Nintendo sin, sin aktier med Det, det 60 miljarder kronor på två dager Ja, det er jo mer pengar än någon gång jag kommer till att se det. Man är tror jag tror jag säljer köpa aktier tror jag lite. Ja. Jag tror att det är bara sätta lite in i samfundet og så se oss med på väg upp och så köper du aktier där efter. Ja. Det så lite kan det göras. Ja. Nei, så, så hvis du vil oppleve noe gøy, så, så kan du gå på Holocaust-museet i, i, i Washington. Ja. Og, og der... Eh, jeg tror det er nøver, altså. Ja. Jeg, for all del kunne du godt tenkt meg på, på Holocaust-museet. Jeg, jeg synes det er spennende. Jeg er interessert i historien, for all del. Mm. Men ikke for å spille Nintendo. Nei. Eller, jeg slipper jo dette på min telefon, for at min telefon... Er, faen, jeg må snart en ny telefon, for at det er rett og så dårlig batteri på den her nå at jeg må snart ha den som mulig å lade ordnet, at jeg ferdig sånn et 38-nummer på ja. Det er jo fast telefon. Snart fast telefon. <laughs> snart fast telefon. Men det du kan gjøre da, det er jo sånn som veldig mange i USA har gjort. Det spillet er ikke lansert over hele verden enda. Nei. Det er lansert i USA, på, ja. og i Australien og i New Zealand. Og Aha. ideen her er jo det at du skal... Det er derfor jeg ikke har hørt om det. Ja. Men ideen her er jo at du skal ta telefonen i hånda, og så skal du tusle rundt omkring. I skogen, i byen, Uh, i skal parken. Du, skal du ikke gjøre noe med den? Nei, ja, du trykker jo på skjermen eller, eller noe, så skjer det noe. Men, nei, det må du nesten laste ned og prøve, da. Vi må ha en prat med risorskjøringen vår her, for ja, det, dette er litt tynt. Ja, det er litt tynt, men litt det, tynt. Som er, det som er hovedkonseptet er, er at du skal ta telefonen i hånda og ja. men Det er jo veldig bra. Det er veldig bra, ja. for feitingene har jo godt av å, å, å le på sig Det har vi. <laughs> <laughs> det er jo et alibi for det, denne gangen. Ja. Men det er jo uh, også muligheter for å spille dette sittende. Og det er jo greit. bare å sette seg i bilen og sette den på, på gir nummer 1. Ja, det hadde nok jeg gjort. <laughs> og Faktisk. i bilen så har du vel et sånn sigarett- uh, eller ja. 9-volts-uttak. Og så er det bare å begynne å, begynne å Ja 12-volt er kanske. kanskje. 9-volt er jo batteri Hjælende. i øye kvart. Det er lille kan om strøm. Det er lille <laughs> ja. jeg kan med i gång. Ja. <laughs> Det kan uh, Det var mamma som lurte meg. Mange, mange, mange herrens år ja. siden. Jeg var ikke så gamle karen. Gikk i dyreparken. Mm. Og så spørte jeg mamma jeg husker, om det var strøm i det gjære der. Så sa hun nei, nei. Og så husker jeg, husker jeg også til meg at uh, et eller annet med heste, hestene måtte... Hvis de skjønte at det ikke var strøm det, så ble de ikke redde for det. Så jeg måtte la det som jeg fikk strøm i meg. Ja. Og mamma holdt jo på å gi en Oscar for den reaksjonen. For det var jo, det var jo lødd med strøm i det, det jævla gjære. Hva betyr det? Lødd? lødd. Med men det var mye strøm? Ja, ja. Eh, uh, jag på dialekt då. Lödd. Du, du hör ju snackar man med så pass mör nu att ja, men du jag har ikke inte snackat sån. Detta fokus på snakking, inte sant? Lödd, pung för eksempel, Det det är dåligt tecken. Då Jag för då exempel. Eh, alltså ja. Löddlumbog, tänker jag. Hörar jag ser du gai till det. Är det ladd bara på nei, det, nei. dialekt? Nej där nej. Nej där där nej. En laddpunkt. Jag är nogant. Man är på sätt och vis så blir det ju det samma då för att du har med væske i, i skrokken skal du ta av seg si. åh, jeg blir så jævla skuffet men skal du ha av seg eh, men ok på, du. Ja, jeg, du er bypå, du er det du er det er jo det som det negativt men man skal gjøre at det som er den her og det er det jo mange som er på denne på uten å lykkes med det men i i pungen uh, da i pungen og lød og, og sånn eh, så var det strøm, og, så var det strøm de og det var jo strøm med djære og jeg reagerte jo som at det var strøm med de gjøre, for det var det jo og jeg hylte jo og skrek, og mamma var jo dødsimponert av at det mm -hmm. gikk jo litt etter hvert øvet til at, ja ja, de skjønner at jeg har strømmet nå. Ja. Er, jeg prøvde jo overbevist om at det var strømmet, jo. Hvorpå hun bare svarte ja ja, for at hun trodde det skulle lade for, som det der jævla hesterne, eller kuerne, eller skiraffe, eller faen, det var bare det der jævla strømmet Men hvor var den i dyrbarket? Var det opp på toppen der? Eh? Dette er jo, dette er jo, skal vi kaste en terning og si ja. jeg at jeg tippet det er 3-4 år siden. Husker, du husker jo at det er det eneste jeg husker. Ja, hvor, jeg husker det var dyre pakkning, men det kan godt være det var i den andre pakk. <laughs> det var, var ut på, på jordet her. Det var på jordet. Det var jo faktisk min mor, mye mor. På jordet? Mye var på jordet, ja. ja. Uh, labba forbi et jord, og innen på det jordet så stod det en vær. Jeg er jo da født ja. Weather, you know. <laughs> ja. um, og så kom han bonden, husker jeg. Uh, jeg stod på, det gikk sånn, de hadde laget en slags brue, noen tømmerstokker, noe over i mye der. Mamma stod bare og sier at hun klappte denne væren, og bonden kom, og mamma spørte om det greit, ja, ja, ja, og man stanger. Nei, nei, sier bonden, den jævlen. At hvis han stanger, så ser du det, for at han hadde gått med fart liksom, og så la det skikkelig. Mm -hmm. så snudde jeg meg over, nei, jeg tror mamma råpte noe på denne, til meg, så snudde jeg meg rundt til henne, så spurte jeg egentlig bare, hæ? Og det var far meg nok, at så fort denne væren så jeg rev, ja. og den gangen var ikke revet mye så svær i gang, så tok han en løpfart, Och körte vart begge honan upp i rasullen där, inte upp i men på fotbollan då fan. Så då förter det att var aldrig någon verkligen för alla sidan som sprang så fort över den bollen. Nu får du inte nå ha en repris av det? Nej, så tackar man for får ha formen med till den jävligt den runda kulan som jag blivit. Ja, det är väl ett ett Freudfenomenus det är ju. Ja. Er du kommet hen på, i din plan? Ja, nei, nå skal vi til Vennesla sentrum en tur. Åh, oh, det dette har ikke du fått med deg, tror jeg. Nei, ja, nei. Du føler det. ikke veldig med mig på venneslatidene.no .ve .ve For Venezuela. Ja. Nei, det som er greia da, er at det var jo... Er det gøy nå, forresten, her nå? Folk sier liksom Venezuela, og vene Vennesla, og så er det, kan man flyre litt av det, eller er det, får ja, folk snart, har det skjem å det blir litt sånn, ikke. Det ikke så la, oss si, la oss si du heter Peder, og er, er 59-årig, om det blir kalt for Mo Peder. Ja. For eksempel. Det er litt av det samme jeg tenker. Det er nok ikke så gøy etter, etter alle de årene. Så, så Venezuela ja, ikke revolusjonerende, så finner på det. Nei. Men i alle fall, eh, det var jo en pub for en stund siden i Venezuela. Mm -hmm. Det er vel en til. Der er mye varmødder. Skrømandsmød, faktisk. Mm -hmm. Så samtlige av våre på den puben blant annet la ned en uhorvelig summe penger. Men naboene klager det så. Naboene, naboene som har valgt å bosette sig i sentrum, ja. klager det på dette her. For bo nærme pøven? For å bo nærme pøven, nettopp. Klager du på at pøven var for nærmere? Yes. De skal bo der, der det skal være nærme til alt, mm -hmm. men de skal faen ikke ha en lyd. Nej. Og sånn er det jo alltid i Veneslade sentrum. Mm. At de klager på at det der er ditt, og det der er datt, og det der der er støy, og der er sånn, og der er sånn. Nei, jo, far, du kommer vei. på et eksempel, og så, og så mater du på med ting som ikke er noe. Nei, for det noen. som er greia nå, er det at nå, det har jo vært en kinerestånd i Vennesla. Ja. I kjære all verden, så mange år tilbake som jeg kan jeg huske i hvert fall. I hvert fall 14-15 år, kanskje. Det. Ja, la oss si det. La oss si det? Ja. Og nå klager de på at det lukter mad. Ja. De klager på at det lukter mad, for dette er en restaurant i centrum så tenker jeg, kjære Albert Aarberg, nå må de faen med pakkesagene sine, og så må de flytte langt til helvete ut i heia. Ja. ja, der lukter det ikke mat. Der lukter det ikke mat. Der lukter det skau, der er stille, og der sker ikke en jævla dritt. Hei. Og hvis det er der du har lyst til bo, der det ikke sker en jævla dritt, så får du faen med flytte ut der, der det ikke sker en jævla dritt. Ditt helvetes Sånn. Så her, ja. Det er vel ventil det ventilposten, dette her. Puh. Takk. Ja. Det var det eneste hvile. Ja. ja, men uh, så var det greit. Jeg Viking-lotto er oh. i morra. Oi, oi, oi. Har du sett på TV hva den summen er? Er det, nå skal jeg, skal jeg se om jeg husker det, er det 440 millioner? Det er 440 millioner. Det er 440 millioner. Ikke 429. Nei, og ikke 39 heller. Nei, nei, nei. Det er 440 millioner. <laughs> ja. Kjære all verden kan jeg si her og nå, om dumt jeg hadde gjort med 440 millioner. Jeg hadde jo køpt meg et lite land har kjøpt Sveits, tenker jeg. Og så hadde jeg bygd... Jeg hadde ikke hadde råd til å kjøpe Sveits. <laughs> Nei, du overdimensionerer kroneverdien her litt. Ja, jeg er jo som sagt dom men jeg hadde, kjøpt... jeg hadde kjøpt... Så du lagt ned bud på Sveits da? Jeg har alltid sagt det at det første jeg hadde gjort, hadde vunnet mange, mange, mange millioner i låtår. Første jeg hadde kjøpt, en ping vin. Ja. Altid har jeg hatt løst på vin. Men de siste årene så har jeg begynt å helle litt mer mot en panda. Ja. Jeg har veldig møte felles med en panda. Jeg beveger meg som en panda jeg har alt som en panda. Hvis du noen gang hadde lyst på en panda, kan du bare hente meg, faktisk. Jeg ja. har pandan, pandans venner. Det ligner pandan... ikke så mye på en panda. Eh, nagen gjør det. Det <laughs> blir for solbrent. Noen plasser. En barbert panda, da. <laughs> ja, til å ha så mye østeuropeiske gen som jeg har, så har jeg ganske lite hår på kroppen. Ja. Jeg har liksom bare fått alt det negativt. Men er de så øh, hårete? Skulle si at de da? Min beste far. Ja. ja. Jeg så aldri han, det var bare det var hår. <laughs> det var bare en han, kladd med hår. Ja, det en kladd med hår. Og brødrene hans, bare hår etter gjeng, alle sammen. <laughs> ja. Kjempe med hår. Ja, det, men det jeg ville jo da sagt, for 440 millioner kroner, ja. så kunde du jo kjøpe deg også en panda-passer. Så du kunne ja, ja. bare hatt det gode med en panda. Jeg skulle bare hatt en heim med samme passeren sin. Ja. Jeg hadde jo vært rundt reist. Jeg tror jo ikke en panda... Tror du ikke en panda er min min topp 3 på lista, i hvert fall? Nei, jo. Panda eller penguin. Ja, en pangvin. Pangvin, pangvin. Du skal tarre en panda en penguin. En pangvin. Ja, men 440 millioner kroner, er det? Hvis ikke jeg husker helt feil, så er jo vikinglotto, det er ikke bare Norge. Nei. Det er Norges verre i Norden. Norden plus er det vel, tror nemlig vi har noe Estland med, med farta her også. Baltikum? Ja, det er noe der. Ja. Jeg, jeg googler det i full fart her. Ja, er full vi se. Det er den lydene vi alle lager når vi skal vente på at datamaskiner yes. fungerer. Jeg skriver Men, det Viking. Hva skal, du, hva skal du samle på da for noe? Tenk til for min del, som hele konjakksamling og hele viskesamling. Begynner å samle på fly, liksom. Ja. Du, du er så dårlig til å lytte, du når du, når du holder på med noe annet, så lytter ikke du, du Nå skal du høre her Vikinglotto eh, spilles i Norge mm. Det er jo flaks, da har vi muligheten ja. der Pjo. Danmark, ja, ja. god ja, Det er du... like mange som i Norge, så det er bare halvparten Stor sjanse her ja. Sverige ja, okay. ja. Island ja, Det ja, blir ikke noen forskjell en del av Finland Den Men så hiver de sig på Estland, Litauen og Latvia Åh, sånn. ikke Tänker vi inne 440 millioner hvis du er fra, er fra Latvia. Fra Latvia. Det er jo klart, da kan du i hvert fall, da kan du kjøpe akkurat det du vil for nå. Da begynner vi å snakke om sån där da är det ikke så nøye, da ikke ting, da kjøper du heller händelser, tänker jag. Du köper folk? Ja. Det ja, ich Du, du anställer? Ja, tänker långt du kan komme med 440 mil i Latvia. Den teoretiske sjansen for å vinne er 1 til 50. Det er det verdt det att vara faktiskt? Ja. Tacka mam. Nej, på med det. 1 50. Alltså eh øh, visst du köper 50 rekker så är chansen för att en av de eh øh, en en en øh, en vinner, øh, Men øh, för för få første premien så er det då 1 till 12 miljoner 271.512. Uh, jo det, jo. og och ja, det är ju raust det då. Nej, jag jag har spelat det antagligen gånger som jag hade faktiskt vinn chans ena en till en. Ja, tappat. Vant dig att leva. Hej. Nei, tell meg tell meg tombola så jeg klarer å gå ta banes ut der i en dueller. Jeg tenker jo at vikinglotter er 50-50. Enten vinner alles vinner jeg. Ja, helt er Det er mulig jeg skal børste støv av har av dette her uh, spillekortet spille mitt nå og så eh ja. uh, jeg vet ikke helt hvor det er faktisk, Kan jeg benytte anledningen mens jeg stender på siden her til å ja. så komme i lid etter lytting? Ja. Jeg hadde en aldri så lidn bytur på fredag. Ja. Uh, våkne opp, kan så vidt det er indre at jeg ga vekk eh, Vindbjart-sesongkortet mitt. <laughs> Nei. Det skulle jeg helst ha tatt igjen. Det, det kan jeg på nå, faktisk, når du sa... Men de kort. kjenner deg vel igjen der på Vindbjart? Uh, ja, noen av dem gjør det. Men uh, det er jo ikke noe sånn at du kan få tilbake. For Kanskje dette, de det... ikke kjenner deg uten malingen og tromma og, <laughs> og faen? Nei, uh, men vil jeg, det er også et... Uh, et rabattkort på Gotti på pizza <laughs> ga jeg faktisk vekk. Hvorfor gjorde du det da? Nei, det er jo det jeg lurer så feilt på, for jeg kan ikke skjønne det at det er noen som skulle ha... Det. det er to ting du er glad i å gi ved, og det er jo mat og fotball. Ja. Og så gir du fra deg muligheten så for å nyte begge, begge disse to tingene ja. på best mulig måte. Yes. Um, så, så alle der råder, hvis jeg kan få igjen både sesongkortet mitt og gjennom rabattkortet på... Men kan man ta en kopi av det sesongkortet for eksempel, og så holde en... Eh, nei, ja, du, nei, det er jo ja, Hvis du er en sånn hal halvprof Så kan du sikkert få det til Men jeg kan jo ikke Men jeg må vel krymme til Kors Og kjøpe meg et nytt, tenker du, du kan jo si at du mistet det Ta det på forsikringen Du har jo sikkert reiseforsikringen Ja, men jeg, jeg skal være såpass ærlig Og si at jeg ga det Jeg husker jeg noen, Men jeg husker ikke hvem Jeg husker ikke hvorfor Jeg sier det her nå på lufta Du mistet det sesonkortet Og så må nei, du få en jeg, jeg er jo så ærlig at det jeg må, jeg må Du er jo så ærlig at du taper penger på det Ja da det, det, nå er jeg så lov om å gi det vekk ja. til noen jeg, der er ikke noen av de jeg var sammen med på fredag så er det overhoved ingen som hadde interesse av det kortet Nei. kan jeg bare si her og nå ja. så lurt, så i... og de, de som hadde interesse av det de vet det, de stender meg såpass nær at de hadde kommet sagt tilbake at jeg fant sånn kortet litt i de baglommene jeg våknet opp på, mm -hmm. på der. jeg ser jo historien på den andre enden sånn. er jo litt gøyere nesten så var jeg på fylla her, og så møtte jeg han her, en sånn barbert panda av en fyr, og så, og så Nei, i, i baklomma her, så, så har jeg faen med sesongkort en vindgart og, ja. og noen pizza-greier, det er jo å drive ja. på, da. Ingen vet. Gøy for deg. Gøy for de. Uh, ja, men da fikk jeg benytte anledningen på det. Hva er det du skulle si om kallenavn? Du, jeg satt på, dette er faktisk en kjempe, kjempe gammel, gammel sag, for at vi har ikke vært på lufta på lenge, vi har jo hatt en pause, kan vi kalle det. Ja. Uh, jeg husker ikke hvor det var, men i hvert fall så det var i Stavhopper og mor som hun ble beskrevet av VG. Stavhopper og mor? Stavhopper og mor ble, hun ble beskrevet om. det. Ja. Ikke først og fremst Stavhopper, men deres mor. Jeg har skrevet Karine Karine, her er en med det, Katrine Lars-Horsen jeg skulle skrive. Ja. På negative må hun delta i barnekonkurrense for, for å, å sig seg til EMOL. Ja, det så jeg. Ja, det, jeg. det er i stund siden så tenker du opp for å bruke meg om dette, fordi at mm. de valgte å gi henne kallet navnet Stav-Katrine. <laughs> Og det synes jo jeg var litt artig. Katrine med staven? Ja, Stav-Katrine sier jo det meste, tenker ja. jeg. Uh, for hun hopper stav? Det ja, det, det, det, jo, det jo, men altså, jeg vet jo i hvert fall det, for la sig en 10-15-20 år tilbake, hvis noen hadde, hadde mye godt å prate om Stav-Katrine, så <laughs> hadde det vært andre grunnen til det. Men, uh, fordi hun hadde vært... Uh, Har du hatt kallet navnet noen ganger, du? Ja, vi, eh, vi ga oss eh, selv, eh, vi, jo, vi lagde en gjeng her i, vi, på videregående. ghetto en, Vi var ganske hardt inne i gangstemiljøet ja. på, på Hurublandet der, ja. og vi kalte oss for Mørkvann Dogs. Ja, Hurum er jo Kristiansand svar på søngene, holdt jeg på å si. Drammen svar på søngene, var Kristiansand? Ja, det er vanskelig å ja. få det til lignende noe særlig. Ja. Det er et støkk ut fra noen plass, og så er det ikke så langt å kjøres hver et sted. Ja. Så sånn kan du se. Där ligger hurum. Ja. Eh, uh, och mörkvan är ju då ett tror det är ett Ja, er et Ja. Där är det det. Stickvann. Ja, samma uh, det. men i alla fall er, du körer förbi där hvis du ska allt till Klokkarströ. Oj. har vi heter Barnhagen min, mörkke. Ja. För där. Och hvis du kör vidare mot för så kommer det till verket och där har du då alltså uh, Norges minste färjeleje. Eller den passasjen der med Verk og Den er på 16 centimeter eller noe sånt. i Norge. Ja da. Norge, ditt nærmeste ferieland. Yes. Kos deg. Nørkland Dogs, altså. Ja. Og jeg ble da titulert Skid Dog. Skid Dog, Vi hade med oss Mad Dog og Bull Dog og T-bein. T-bein, ja. Ikke T-dog. Nei, det gikk fort over til t Och så eh øh... hade No Yamada hade tre ben. Nej, ja, han var gott. Ja, han såna ja. så brun. Oh, nei, han är okay. mer som en sån gusten uh, albaner. Men det är lägaste fargen kan ha bort ja. fra från ja. <laughs> ja. Men han, han mener ja. men menar du han är norsk? Han blir brunare om sommaren än vår indiske uh, musiklärare som trå han kalt? Så grejt. <laughs> han va inte kändelängen alltså. <laughs> Nej, vi kallade han för Sugerdi. Oj. Sugerdinsa. Ja, då hej hej. Hej hej. Det längst in jag pratat om där. <laughs> han gifte sig med en blandad vit norsk lärare han faktiskt. Ja, han satt barn på henne. Ja då. Sånt kan göras. Ja, Sånt kan det är sånn integrering bare, jeg, så... på hur um Ja, alla ja, Han jeg... var ju val så hygglig han då. Ja, helt sickott, helt sickott. Det er mye dømmingen. Nei. Så. Nei, i hvert fall så var øh, det skidog ja, og hovedog og skiddog, ja. Jeg ja, hadde ja, aldri hatt det kaldet noe, faktisk. Tupen og rilber. liksom. Tjukken og, og, hadde vel det nærmeste kjære med faktisk kaldet noe, men det hadde noe russ på lua, liksom. Det var et kjøbby. Ja, noe som minner om. Det var jo den tida der som jeg, som jeg begynte å på meg. Ja. Faktisk, jeg sluttet røy. Begynte jo en eller annen år senere, men, men, og jeg stod min gode venn forbrenninga for sant fra meg rett og slett mm -hmm. og jeg, begynte, jeg, husker, jeg husker veldig godt den første gangen at andre begynte å merke det, jeg kom inn bort meg i friminutter, så jeg spurte om jeg hadde begynt å trene ja. stolt som en hane svarte da, <går> nei, han er jo bare lagt på det så det var, der begynte det gikk fra 75 kilo og sixpack til det som sier det her å svaje den stolen her faktisk ja. trist men sant Sånn er det. Så, greit. Kallenavn, Alltså det er ikke så gøy. Tjuken og skiddog. Ja, nei, jeg tåler. Jeg har både rygg og mage til å bære <laughs> Ja, du, bærer det godt på magen. Ja, det gjør jeg. Så har jeg kjøpt gretsklipper. Oi. Det, det gjorde jeg for uh, noen uker siden. Ja. En batteridrevet rakker fra Biltjema. Nå må du slutte med den ah, dømme. Okay. Slutt å sitte her på din uh, hestnesvar. <laughs> okay. Og uh, bare bli med her nå. Ja, okay. Vi hade en gressklipper tidligere der hvor bor. Uh, som vi, vi har ikke opptatt? egen gressklipper, nei. nei. det har jeg jo ikke noen grunn til å skaffe meg. For det viser at vi kan dele på utgiften. Jeg mest plene av Men mm. uh, jeg betaler bare en tredjedel av kostnaden for gressklipperen. Ja, deal. Den deal. En vi hadde... tredjedel er det ikke fire enheter? Jo, men det er en enhet som ikke har gress. Men da vil jeg si at det er to nærmere som ikke er gress. Nei, ok. Ja. Ja. Tre bor en firemannsbolig da. Ja. En leilighet har da ikke tilgang på gress som Nei. må klippes. Okay. Så vi, vi deler da en gressklippekostnad på tre. Ja. Så kjøpte vi da, eller jeg det fikk ansvar for å kjøpe en ny gressklippe for den som vi hadde, den gikk på strøm og ledning. Oh, ja, det må vi jo ikke ha noe av. Det, det er veldig, veldig dritt. Det var det jeg tror du mente, Stapen. Og så øh, så jeg at Biltrema hadde solgt en som hade batteridrevet øh, opplegg, og det passer perfekt, for ingen trenger bry seg om noe sånn, hvem skal kjøpe bensin, hvem ska ha noe å holde du kan jo gjette hvem som hadde fått ansvar for å rense for gasser, ja, det og blir, sånne jævla øh... snorer, og dritt og mørk. Ikke meg i hvert fall. Så det ble batteri på denne karen, mm -hmm. og den fungerte jo ganske godt en stund. Og til slutt så fungerte den så godt at ikke du trengte å bruke den knappen for å skrune på den, du kunne bare sette batteri i, og så bare starte han. den. Den svei bare. Ja, den bare satt har så da har du noe jeg har en sånn en jævludriver. Uh, sånn en, uh, en sånn en vilbendis, åndesmaktaktig type. Ja, en jævludriver. Ja. Så jeg tog med meg denne her maskinen til Biltrema. Ja. Den bostet 1600 kroner. Det er jo en knallpris for en grønn. Ja, så forventer for du at det skal virke. Ja, jeg forventer, forventer. at den ikke skal prøve å kleppe meg tæra da. Det er jo... Ja, det er du er ferdig å betale Så tar jeg den med mig inn der, og så sier jeg at den her starter jo... Altid. <laughs> starter jo av seg selv. Og så skal han testa det i butikken selvfølgelig der, og da fungerer nu som den skal. Nei. Så det er jo greit nok, ja. men jeg, jeg, jeg har først kjørt inn hit med en, så, så kan det bare være, da, da, da, vil, jeg en, da vil jeg ha en ny. Ja. Så er det jo en masse styr med, du får jo selvfølgelig ikke bare å gå og hente, du må få en lapp, og så må du skrive navnet ja. ditt og numre, og så hadde de jo faen ikke en sånn en som leverer det. inn. Det kan du bli det. Være. Det visst nok. Ja. Og så, ska jag då tänke att men er det en annan butik i Biltema som namn som kanske har en lik som det kan få sändet dit. Ja, i Arendal har de 25 tycker. Ja, 25 ja. Ja. Men kan, ja. kan det få få dem att sända nej nej. Nej. Nej, det kan du inte göra. Nej. Nej, för det att Biltema är inte Biltema. Nej. Det är samarbetet vi inte har. Eh, Biltema Arendal trademark. Mm. Okej. Så vad gör vi då? Nej, du kan jo köpe det en annan bilskrupp eller Ok, ja, men da, da vil jeg gjerne få en sånn tilgodelapp, ikke sant? Ja. På 1599 kroner. Ja. Og så tenker jeg, ok, men da må jeg få igjen uh, de da, og så kan jeg jo neste gang jeg er i Arendal, for å, <laughs> jeg er blant styr, her kjøper jeg, og så må jeg kjøre selv tilbake igjen, med ja. dritten, og så skal de ha med til å dra til Arendal, likevel for å kjøpe en, jeg ville ha den, som funket. Ja, ja. Ja, ja så får jeg da den tilgodelappen. Ja. Nei, da tar jeg bare penger. Så har de ikke pengar i kassa, ikke sant? Nei, biltema da. Så går jeg til neste kasse. Så har de ikke pengar i kassa der, vet du. Nei, det har jeg for noe. Du i Pølskønne, der har de pengar i kassa. <laughs> har de penger i kassa? Tredje kasse, ingen pengar i kassa. Er det, er det, er det, vil du si at det rett og slett er i ferd med å gå kunk, biltema? Nei, de er jo ransredde, disse er tilredes. Ja. Tror jeg da. Så går jeg tilbake til och og att det nå har jo ikke dere penger å betale mig for å få en pengene mine. Hei. Så gikk jo hun da inn på bakrom og styr og styr og ordnet, så, så, så, så må jeg da reise da. Til Det Til Arndal en dag, for nå har jeg jo Ingrid Skruppe. Du vet jo en bekjent som skal begynne å jobbe i Arndal. Så det, <laughs> det, er, det, det er jo noe så dumt. Det er jo noen tegnende som da har fått, de bytter kontor, rett og slett. Så, ja. så denne unge Hermanen her skal nå begynne å en time hver vei jobb. Passer greit. Ja da, det kunne jo vært verre. Det kunne jo vært <laughs> Det kunne jo vært to Det kunne jo vært uh, Men ok, sånn er det. Sånn er det. Så jeg kan jeg jo da benytte min ledning fra scenen her, og så annonsere at jeg trolig har en Honda CR-V. Uh, 4-0-strekk. Grå. Grå. 2005 eller 2006 modell, tror jeg. Fungerer. Kjørt sinnssykt langt. Skal ikke kjøre så sinnssykt mye lenger. Til selgs, tror jeg faktisk. Jeg tror faktisk jeg må den, kjører en elbil. Ja. Jeg må jo det. Ja. Du har jo selv kjørt denne jævla, denne annonsen som jeg ga ut forhånden her fra jo en ny vending her nå, at du har jo kjørt selv denne jævla bensinslugeren av en bil. Den er jo lekk. Det er faktisk helt perverst. Mm. Og hvis jeg skal bli å kjøre den bilen til Arendal hver dag, så må jeg faktisk følge bensin hver dag. Ja. Uh, og det er ikke så veldig interessert i sånne Nej for det er jo ikke en liten tanke på den her som gjør at du må fylle det er ordentlig uh, ja. det hadde jo forklart situasjonen hvis det hadde vært en 5 liter tank mm -hmm. tenker jeg at det må føles så ofte som jeg må men han bruker jo noe men nå har jeg i situasjonen der det tre biler så det er ja. det, nå har jeg litt å velge i så hvis noen bytter en CR-V mot en, en Volkswagen E-øk for, <laughs> ja, for eksempel eller en jeg lurer på man jeg, jeg skal rett og slett gå til det skrittet og så kjøpe bitte en små. Det minste elbilen som du vet om Ja, det er E-up Den er jo ja, ja. knallliten Ja, men det, det tar jeg imot. Du får plass til Du kan frakte, faktisk frakte Din egen bil i håndaen ja. Jeg kan komme og hente det <laughs> og bilen så, så, så det blir et nytt kapittel i mitt liv Med, med elbil etter hvert ja. det, det er tidligere Får vi høre noe om en gang kanskje Kanskje Har vi gjort vår misjon her i dag ja. Har vi reddet liv Uh, hva var det da? Jo, ikke kjøp gressklippet på biltrema Mener jeg Ikke flytte til noen korea og bli forberedt mm, Ja, det kan være noe Det kan være noe Jo, ikke tyreffekt Ikke tyreffekt, ikke som tyre i hvert fall Vær varsom når du Jo, jo når du spiller sånn uh, mobilspel, Som ja. krever at du ser en del på skjermen Det som har skjedd ja. også Når du de spiller den mobilt Det glemte jeg å si sånn ja. på slutten det er jo det at når de setter seg i bilen for å slippe å gå, sant? Ja. så ser de jo mer på den telefonen ja, enn de ser ut av vinduet. Menneskeheden ser bare. Og kan jo gjette om det har ført til en del støt uh, av type sammen. Det vill jeg tro. Så det skjer. Se dere for når dere krysser gaten, for det kan komme ja. en rakker med... Nintendo-spillernes uh, chauffør. <laughs> ja. Passer det for den? Jeg er på vei. Vikinglotto. Dere trenger ikke å spille, det ordner vi. Det ordner vi. Så da tar jeg uh, og okay. gratulerer meg selv på forhånd med 440 millioner på kontot. Vil du påstå at du hadde gitt meg noen penger og du hadde 440 millioner? Vi hadde gitt deg noen penger? Ja. Vil du si at uh, god nyhet.no hadde vært en bedrift opp å gå? <laughs> Vi hadde nok vært et mediehus å, å regne med da, ja. Det vil jeg tro. Reklamefritt, sånn. Ja, det hadde ikke vært mange, uh, mange minuttene i timen der. Men reklamen, mm, nei. Du, fikk du med deg den ting? Ja, nå? Apropos reklame. Ja, på siste, siste, ja jeg skulle skru av litt eller annet, men bare en, en siste sak. Ja. Jeg leste eh, om reklame. Simpson er jo en tv-serie som har gått i 200 år. Homer ja. og gutta. Ja. Homer, som humor-togene kaller dem. <laughs> Der har jo episodene lenge varit i noen og 20 minutter. Ja. Og så pluss reklame. For ja. det jo stort sett vi har satt som jeg har vist i på TV i USA så har de jo også øh, reklame i, i, mye av, ja, i mye av sendetiden sin. Ja, det vi har sagt er jo faktisk ingenting i forhold. Nei. nei, nei. Og det de har klart nå da, det er at de har satt opp hastigheten på episoden, så den får gnidd et sekund eller to til med Helt reklametid. Helt utrolig. Helt utrolig. Og så har de tatt episoden så klipper de ut noe som var det for fem år siden. Det er det ikke lenger, nå. Det er ikke bra. For å få smørt inn enda mer reklame. Uff, det är er, er sånn uh, så mye? det är det för att är det och saga oss benen för att hålla värmen detta här. För att det då fryser du kan stå mycket. Det var en väldigt god metafor. Det likter gott. godt uh, ja, det er ju klart att det. För slut på jag ska slut jag ska sälja TV:n. Jag det. Men skal... jag på god väg att bli kvitt TV-abonnemanget ändå, så ja, du ska du nog snart betala du måste snart betala när kollicens för att du under ett tag. Ja. Det er bare snakk om uh, time faktisk. Mm. Og det hörte du här först, ta det med dig vidare, ta det med dig in i nätet ha en fort treffelig dag vidare. Adjö. Adjö.